Molt bona nit, de gener tornem a aquí per analitzar el que ha passat darrerament als mitjans de comunicació i per fer-ho m'acompanyen com cada setmana el Pau Esparc i el John Cindreu, bona nit nois Hola, bona nit I evidentment, també sóc jo, el Marc Navarro 3XL Fem propaganda Havia de sortir 3XL Sintonitzeu-ho algun dia i ho veureu Bé, també hi és en certa manera la nostra veu en i consellera espiritual Laia Foguer Exactament i en l'aire i és present el nostre sensei, en Sintoniki, per qui la tecnologia i la comunicació ja no guarden cap secret. Bé, nosaltres el que fem però és portar-vos cada setmana un recull de tot el que puja, baixa i es manté a les travesses del món mediàtic. I avui comencem pel que baixa. Baixa. Doncs mireu. He de dir que aquesta vegada he tingut força dificultats per decidir quin tema tractar com a baixa, perquè, bé, tenia diverses opcions. Ai, mira, que hi havia bastanta varietat. Sí, però és que jo aquestes vacances he estat gravat. No sé si ho havíeu notat. Vosaltres hi éreu, però jo estava gravat perquè estava de, de vacances a Rússia. És, és sí, el Becari, hem de confessar eh... que és el Becari. Escolteu, escolteu he descobert una cosa. Ja que parlàvem de programes gravats de cap d'any, a Rússia sí. també se'n fan. I molt més tronats. Una sí? cosa espectacular. Bé, sí, sí. ho deixem bueno, per un altre sí, dia. A, a, en fi, Toma, més enllà d'això, eh, volíem parlar també de, del fracàs de la llei Sinde, que va ser tombada pel Congrés mm -hmm. i aquestes coses, però bueno, com que el tema no s'ha acabat de tancar, ja el tactarem en un programa vinent. Per tant, el tema de, del que m'he decidit a parlar és el tancament de CNN+. Plus. Era la crònica d'una mort anunciada des de feia molt... I, com ja sabreu, el passat dia 12 de desembre 2010, Prisa va emetre un comunicat on anunciava que, després d'11 anys, poca broma, d'emissió, tancava definitivament la senyal de la seva cadena de notícies 24 hores, CNN+. El que ha passat, bàsicament, és que arran de la compra que Telecinco va fer de la cadena 4 i tots els seus recursos associats, cosa que inclou els seus 4 canals de la TDT, Uh, un dels quals era per al canal mania, 100, CNN+, Plus, Plus. doncs la nova direcció ha decidit que no és viable mantenir un canal tan deficitari com aquest i l'ha substituït per una emissió 24 <ríe> hores al dia de Gran Hermano. <ríe> Exacte. Exacte Entonces, el, el, el fet és que en el contracte que es va negociar mediaset, que és l'empresa propietària de Telecinco per los Coni, no, Prisa seguia tenint el dret a llogar un d'aquests canals i a notícies, és a dir que sí, si viguessen volgut CNN+ Plus continuaria, eh? a dir no, tampoc, tampoc no, quedar eh? del tot desvinculat. Exacte, però és que l'imperi Prisa ja fa temps que fa aigües i diguem que no s'ho podien permetre. Bé, bueno, a més a més de tot això dèiem que eh, inicialment que el tancament es faria de manera gradual, que trigaria un temps, després ja es va assegurar que bueno, almenys els hi donaríem fins al 31 de desembre per que tancar, no eh? res de res. Va atacar re. realment... barrac el 28. A que semblava una innocentada poca broma. Sí. És que va coincidir amb el <ríe> dia. No, però l'interessant de tot això és que hem pogut assistir a la defunció en directe d'un canal de televisió, doncs que sí. és una cosa que no passa cada dia i aquí tenim el moment. ...bueno pues hasta aquí ha llegado CNN Plus... ...en unos segundos este canal de Noticias 24 Horas... ...dejará de emitir para siempre... ...probablemente todos pagamos ahora los errores de otros... ...pero lo cierto es que una decisión empresarial... ...que no entiende ni de sueños ni de ilusiones... ...sino de cifras puras y duras... ...pone fin a nuestra andadura... ...gracias a todos los que nos han sintonizado... ...en algún momento durante estos años... ...a ustedes nos debemos... ...y a ustedes agradecemos su fidelidad... Así que nosotros, siendo fieles también a nuestro eslogan, está pasando, lo están viendo. Nos despedimos con una última noticia, una mala noticia. CNN Plus se apaga para siempre. Adiós. Está pasando, lo estás viendo. CNN Plus. Gracias por habernos acompañado durante todos estos años. Hasta siempre i ara és el moment. Sense fade in, eh? No, fade out, perdó. S'ha acabat. S'ha acabat. I I ja tenim el canvi. <ríe> ja està. I aquí no hi ha problemes. contrast, eh? Sí, sí, sí. Faltava Mercedes Milà durant la freda sortida del canal. Sí, no, no, no hi va ser, estava de vacances. Que Bé, només com a element addicional, comentar que es veu que un altre element que ha influït en aquesta decisió i que fos tan carment tenir CNN+, Plus, és que paguen molts diners per la franquícia CNN. Per la marca. Exacte, és a dir, sí. han de pagar CNN per tenir aquest nom. I llavors, diguem-ne que a partir d'aquí han decidit... Tot i això, ten. ha estat sorprenent que es va dir que es tancava CNN+, Plus i no s'ha fet cap tipus d'esforç ni moviment per canviar aquesta decisió. Vull dir, ha és estat no, no la veia ningú és que clar, era clar, però... un producte de qualitat però que no era consumit més que pels mateixos periodistes molts cops per notar les informacions periodistes d'emissores utilitzaven Seguin en el sí. Plus per seguir sí. el congrés, compareixences i, no, i, i jo de una cosa que és, és de les poques cadenes de televisió espanyoles on una persona bueno, diguem-ne, podia mirar notícies de l'òptica catalana i no sentir-se ofès, que és una cosa que no és molt habitual i a mi em semblava un tractament informatiu molt correcte, la cadena estava bé però, bueno, Però és que, a veure, és que més enllà, dels, del... Clar, no. que més enllà de, del que és l'estament públic, que sí que haurí, jo crec que ha de garantir el dret a la informació, sí. una cadena privada no té cap obligació i, per tant, si no li surt bé, doncs tanca barraca i tampoc s'ha de fer un gran sí, sí. Si la gent vol Gran Hermano, doncs tindrà Gran Hermano. És Molt amacable ja. també, el canvi. També sí, és una gran ja... de com funciona. i que ja ha portat polèmica perquè, clar, evidentment, dura tot el dia el contingut de Gran Hermano i a vegades, en certes franges horàries, es Dormen. veu un contingut no, però es veu un contingut Dormen. que... Tu, va, Dormen! És... No! No, no. no, no sempre, és així. Saps que hi ha relacions i coses de tot Hòstia, tipus. Hòstia, però si has d'esperar... I clar, que... com que hi ha horari protegit, doncs incompleix, es veu, i encara ho estan estudiant. En fi, no, es no, per tancar, si us sabeix de consol, que a mi no, eh, Prisa ja ha anunciat que posarà en marxa una nova cadena informativa que s'emetrà a través de la seva plataforma digital Plus, etc. Bé, passem a l'esmenter. Sí. Es manté. Amb l'any nou segueix la rivalitat entre Telecinco i Antena 3. Aquí cualquiera sale. <laughs> escolteu, escolteu, que és un videoclip molt bo. No vale. Jorge Fernández. Pone, Hòstia, el tio, el tio del... Pone, pone, de la ruleta. Pone. Sí, no, i que va, i que va aquella mena d'amplificador sí, tota l'estona, una cosa horrorosa. I, home, sí. Sí, sí, un cancilla, eh? Vull dir, jo crec que ja la podem baixar sí. sí, el, el que estem, de el que estem escoltant dones. de fons és el videoclip que va llançar Antena 3 abans d'acabar l'any per promocionar la cadena al llarg de tot aquest 2011 Hem de dir però que aprofiten el videoclip per fer la punyeta diguem-ho així a la seva gran cadena amiga i gran competidora Telecinco, escoltem-ne algun fragment de les perles que es van deixant Ponelos informativos de un color entretenimiento que no humilla a nadie ruletas que giran a que ganador hey, que no humilla a nadie sí. Sí. Que, eh, la oh, marionto sí. no és un color té el no? seu fornit sí, no sé, però segon, però... segon, el diari és una cosa que els ha passat als altres, no? Sí. <laughs> bé, esto de no humillar a nadie <laughs> <laughs> no, no entenc ah, bé, doncs ah, sí, i el, el tema dels informatius que són grocs o no són grocs que va començar va ser el Matías Prats però sí, bé, ens n'oblidem la qüestió és que també hi ha hagut frases com, serà perquè no ponemos lo mismo mañana a tarde y referent al, al gran salvo? Però jo, jo ho sento, eh? però l'antena 3 és el pringat de la classe. O sigui, és el que s'intenta fer el gracioset i sempre rep molt, perquè... Ah, doncs sí, no, no a veure, sí, evidentment... de dir que aquesta campanya l'ha ideat l'empresa de Ristom. Ah, sí, I aquí, ja aquí crec que ja hem de representar l'àlia per sí. part de Telecinco, de dir ja que te'n vas, doncs... Però, Però clar, tornem. evidentment, Telecinco, després de sentir-se Això... aludida pels informatius sí. per el entretenimiento, no s'ha quedat Amb els braços plegats. I és a posar en marxa i va dissenyar un anunci que s'emetre just després de les fabuloses campanades que ens vam deixar. Telecinco, líder indiscutible en Telecinco, líder indiscutible en 2010. Líder de las mañanas, líder en ficción nacional, líder en entretenimiento y, por supuesto, líder en informativo. Aunque algunos no les guste, el dato pone lo que pone però el que... líder no està a espanyol aquí és on volia anar la veu no ho, sí, ho diu en cap que... moment si tu miras el vídeo promocional et surt és líder de les televisions comercials sí, és un terme que s'han inventat no? que... Priori, ho vam dir l'altre dia que s'havien inventat ah, sí. aquest terme i però, si bé no menteixen, tampoc acaben de dir tota la realitat sí Marc, jo ja vaig veure un spot d'antena 3 que ensenyàvem en gràfics com ells guanyaven a Telecinco, cosa que no entenc, perquè Telecinco de les privades sí que guanya, però en Telecinco sí. no guanyen res, peren tot, i veies un gràfic desproposicionat d'una cosa... Pobres, la cadena Sí que vull que... dir una cosa referent a la campanya de publicitat que... Diuen que la campanya ha estat bona quan el teu competidor utilitza el mateix eslògan. I amb això tenen raó. Vull dir, el Pone d'Antena 3 ha acabat posant a Telecinco també. Sí, sí, sí, perquè el Pone... Sí, però... Jo crec que fan més el joc, però... Jo crec que el que no s'hauria de permetre és que utilitzin amb la tonteria de televisió comercial creure que són la televisió líder. Perquè és que mm. això és mentida. I això provoca certa confusió perquè després és quan la gent diu que 5 és líder. Sí, però I és com, com, mentida, com perquè a nivell la, estatal... A però nivell com estat tu l'altre espanyol... dia deies que ho faci TV3 és pitjor. TV3... No, però o sigui, a nivell de l'estat espanyola és líder televisió espanyola. Clar, però I ara tampoc, en aquest moment a Catalunya tampoc... és TV3, que també cal dir-ho que va tancar l'any líder amb un 14,8%. Sí, això que fan tots, quan ho fan les públiques, és pitjor. Però El mentir també... sobre les audiències és pitjor. Telefincors són uns miserables, de... no ens però, Tampoc però... acaben de mentir, de fet ells ho diuen, és... Uh... Sí. Bé, però Pau, ja... deixem estar. Deixem. Deixa'm fer-te una pregunta. Què et puja avui, Pau? Bé, pugem. Puja. Avui, doncs, puja de nou la censura per part de la de de Casa Reial. De nou. No la primera vegada, o almenys en favor de la Casa Reial. Bé, suposo és un tema que s'ha comentat molt a les últimes hores, que ja sabeu del que estic parlant, que és que el passat dimecres, 5 de gener, un periodista del programa Tot és molt confús, de Catalunya Ràdio, va fer una brometa telefònica a la Zarzuela, afirmant que ser secretari del senyor Mas i demanant parlar del rei. A La Gràcia residia en el presentador del programa, es diu Pere Mas, i per això els secretaris del rei lògicament no van interpretar, que referia al president de la Generalitat i en aquesta broma d'Artur Mas, li van passar finalment la trucada del rei i aquesta va ser la conversa que van mantenir. Alabre su Majestat. President. Hola, buenos días, Majestat. Buenos días. Eh, mira, es que soy eh bueno, llamo soy Ricas, llamo de parte de Peramàs de Catalunya Ràdio, el programa tot és molt confuso. Perdón. Que llamo de Catalunya Ràdio, que creiem felicitar, està flipant. Ah, moltíssima gràcies. Sí. ¿Cómo está su Majestat? Muy bien. Y muchas gracias, y encantado de oírlo llamamos porque, bueno, el presentador de este programa se llama Pera Más y me parece que había un poco de confusión en esto. Sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo van las fiestas, bien? Muy bien. ¿Y, y los reyes qué ha pedido para los reyes? ¿Perdón? ¿Qué, ¿qué ha pedido para los reyes? Pues tenem un bon any eh. Bé, doncs aquesta va ser una sorpresa eh? eh? eh? per part del rei que clar, evidentment s'esperava Artur Mas a l'altra banda del telèfon i, i una qui una hi havia mas. era Ricardo Strell per cert, eh, com estudiant d'aquesta casa de comunicació audiovisual no, no de l'autònoma, ja <susurra> tampoc, ja tampoc. De una companya de classe sí, la senyora Castells, ja que és un noi que de saber ha criticat molt però ni apartant, no ni jo troc que no ni apartant perquè a la conversa que no sa més mai. No que no s'ha més, més mai, a dir, això s'ha filtrat, filtrat per internet, a internet, però que no s'ho de deixa emetre a sí, Catalunya sí. Ràdio. No, perquè incomplia cert reglament del codi ètic i totes fi, aquestes que la Casa coses. Reial segueix intocable. Segueix d'aquesta sí, manera, sí, va pujant. Animal. Va pujant. Animal. S'animal de sa setmana. Doncs avui, a l'Animal de la Setmana, volem retre homenatge a la lleona que va causar el pànic generalitzat pels voltants a la Sènia, a la comarca del Montsià, quan un grapat de fonts ciutadanes van assegurar haver vist en diverses ocasions una lleona campant lliurement per la zona i devorant el contingut dels contenidors d'escombraries. La qüestió és que els mitjans de seguida van xalar amb la notícia i que el desplegament governamental que es va fer perquè s'ha de ser enorme, agents rurals, mossos, guàrdies civils, policies locals... Ui, sí, i fins i tot hi van enviar dos helicòpters. No, no espectacular. Després de Pere Gil, jo crec que és una les grans fites del desplegament militaritzat. I bé, bueno, el fet és que es van començar a organitzar batudes, trampes, de tot. El que no sé és d'on va arribar la conclusió que es tractava d'una lleona. Bé, bueno, que era femella, suposo que ho per la manca de crinera, però la resta... I també perquè creien que potser s'havia escapat d'un circ. En tot ah, cas, sí. al final resulta que totes aquestes trampes que es van instal·lar per caçar la suposada lleona van fer llufa i no hi va haver més remei que matar la bèstia a trets. Va ser llavors quan es va descobrir que es tractava simplement d'un gos de raça mestissa que bé, sí que presentava no? una certa semblança amb l'aspecte d'una lleona, però que en tot cas no era és cap fer És fantàstic faria. com a Catalunya, diguem, ens podem inventar una lleona que una surt lleona. de no res. I el que ens agrada i el que ens sí, agrada viure sí. i una notícia que va... Jo no entenc perquè les notícies d'animals, això ho d'estudiar, i ja que fem una secció que és l'animal, adquireixen tanta repercussió, perquè un estiu ens vam menjar un tauró. Aquesta lleona de cop i es converteix sí, en una notícia sí, sí, important del dia. És, és l'animal sí. en gatussa el periodista. Eh? Suposo que és això. Sí. Bueno, A bé, com sempre arribem temps... al final de la final. nostra sí. gran secció. Recordem que si se sento el riure del Jon Dic, tornem la setmana que ve més anàlisis Més bestieses diverses i saps El què Pau i seguiran pujant I seguiran pujant, setmana rere setmana Que a aquestes hores el Pau ja no està pel I recordem que no heu de discutir mai Amb un idiota perquè saps què, Jon? No, no, no ho sé La gent potser no notarà la diferència no per tu, eh? Bona la nit pola. Per què sou uns animals Per què sou els meus germans Per què sou tan irreals Esim a tots igual. Cent que cervell en venen.